A erősítő. Lammert Káplár úgy csodálkozott el a koreográfián, mintha korábban soha nem vett volna részt hasonlókon, pedig jó néhányszor mellék szerepelt már, de most ráosztották a főszerepet. Igaz, mindig a főszereplőre irányul a figyelem. A puccos rend mégis meglepte ezen a verőfényes, igenkora reggeli időpontban. Csodálatos álca volt a hatalmas laktanya udvar. Az épületeket úgy tervezték, hogy az utcára szinte semmi ne alatszódjon ki, csak a vidám katonanótás pattogás, a kiképzői szitkokból a lágy már-már szívmelengető határozottság. Körbetekintett. Hányszor sorakozott vagy menetelt, később meneteltetett ott maga is. Lehetőleg nem az utcafronti épület irányába, arra egyenesen megtiltották. Most mégis megcsodálta ezt a remek harcászati stratégiát, mert a kiképzőterek közül egy sem került a civilek hallótávolságába, hanem a hadi haditechnika raktáraktól és a lóparkolóktól, természetesen istálókra gondolok, hátrafelé. Nagy-nagy levegőket szippantva, hogy jól feltöltődjön arra a napra, helyesebben arra néhány percre, ami neki még adatott, azon is maradt ideje elmerengeni, ha annak idején nem tekinti saját magával kitolásnak, kikéri a káplár jelüléptetést. A hálókörzetekben korán sem volt ilyen napsütötte, szépen rendezett egyenruhás az élet. Amikor merkelezredes néha-néha inspekciózott, gyomor beándított mindenkit megjelenésével. Mindig azonnal megjegyezte. Miféle káplárok vannak itt, nyomát sem látom újonci vérnek. Így aztán muszáj volt lelkiismerete ellen tenni, pedig annak idején jól megtanították, hogy azt sosem szabad. Addig a bizonyos kijelentésig, aminek következtében most menetel, élni akart. Úgy gondolta, a muszáj, az muszáj. Azzal nyugtatta magát, hogy amint ő sem mert visszaütni, úgy azok sem teszik. Hol ennek, hol annak lelekevert egy pofont. A többiek, Hozzá képest százszorosan túlcsépelték a bűncselekmény hiányában bekasznizott, hirtelen katonává letteket. Talán azért, hogy sok év után majd jó kiképzett katonák kopsitjával térhessenek hazaszántani. Szégyelte magát. Talán meg is érdemli a rávárót. A bandérium a szokásos helyen sorakozott alakzatba, és mint neki addig, úgy kenyeres szimboráinak is fagyos, reszenetlen érzelmek nélküli volt az arcuk. Statiszta korából emlékszik, hogy az elrettentés kétoldalú megoldásában tulajdonképpen őrző-védő, félelemkeltő feladatokat hajtottak végre. Az illetékesek nagyon fontosnak vélték, hogy az elítélt utolsó percei véletlenül se teljenek a rózsás felhőtlenség közelében. A káplár arról az oldalról ismerte a menetet, tehát tisztességgel mellett előre. Úgy döntött, nem hajlandó leszketni. Beállt a fal mellé, az egymásra rakott rengeteg homokzsák elé, és aznap nem kért a szembekötőszi játékból sem. A szokásokból tudta, hogy saját szakaszának besorozottjai repítik felé a lőport és golyót, ám azt nem ismerte, aki a kezeit hátra kötözte. Csontig szorította a kötelet, a vérkeringés azonnal leállt két tenyerében, de gyorsan felismerte, hogy ilyen luxusra már úgysem lesz szüksége, tehát nem reklamált. Kihúzta magát, szembenézett, most nem bajtásaival. Ebben a bajban egyedül maradt. Amikor kijelentette, hogy a császár hülye, elkövette az őszinteség büntettét. Talán ha azt mondja, hogy a felséges császár néha lehetne megfontoltabb is, néhány év vársánccal megússza. Így azonban meg sem lepte, hogy rögvest kiszólították az alakzatból, és percek múlva faábrázatú, unottan ásítozó emberek akarják már-már az első percben az ítéletet, hiszen jobb dolguk is akadt. Akár kiképzésen vagy pihenőprogramon, kimenőn, bemenőn vagy egész máshol is lehetnének. Az ilyen programrontók miatt még a délutáni sörözés örömétől is megfosthatják magukat. Igazából Lammert káplás sem várt más ítéletet, mint ami ezért jár. Most ő, a szembeszegülő, szembeszegülve nézi az önkéntes Lutz főhadnagyot, aki uralkodó hűségét bizonyítandó kikövetelte a megtiszteltetést. Igaz, nagyon szeretett kivégző parancsnok lenni. A viszolygók már tudták, kétes esetekben, ahol lelki nehezebben engedné meg a tűzparancs kiadását, lucra mindig számíthatnak. Fontosnak érezte, hogy az elítélt az utolsó pillanatig tudja, mi csoda helyzetben van. Kivégzőosztag, vigyáz, jó kihangsúlyozva a kivégző osztag szót. Utána szép lassan, kivégzőosztag, fegyvert válhoz rendelt. Ekkor kezdődött a Gixer. Míg a többiek a parancsnak megfelelően cselekedtek, Rotter lehajolt, a földre fektette fegyverét, vigyázba vágta magát, egy szabályos hátraarc után szalutált, majd a haptákból újabb hátraarccal odament az elítélt egyik oldalára. nagy úgy érezte felrobban. Sok mindent tapasztalt már, de ilyet sosem. Máskor, ha valaki láthatóan szabotával szándékosan félre célzott, azt szép szabályosan, ahogyan elő van írva, a kivégzés után azonnal kivégezték. Ez a piszok parancs megtagadó, lázító már ott állt. Úgy gondolta, nem cifrázza a dolgokat. A hozzá legközelebb álló közlegényre rivalt. Hozzám, beállsz középre, leteszed a fegyvered a földre, fölveszed az ő puskáját, mert az ilyen nem érdemli meg az idegen golyót. Újra fegyvert lábhozt parancsolt, majd tiadalittas arccal fegyvert válhozt. Nos, Schmidt középen, már kevésbé pattogósan, mint elődje, előrehajolt, Rotter fegyverét sajátja mellé fektette, és odalődörgött az elítélt másik oldalára. Lucz nagy egyszerre kapott a szívéhez és a fejéhez, aztán fogait recsegtetve kitépte tokjából fegyverét. De rájött, egy ilyen fegyelmezett hadseregben tiszt nem viselkedhet fegyelmezetlenül. Tehát beállt középre, fegyvert lápoz parancsolt, majd már a kivégző részeként ordította: Kivégző fegyvert válhoz! Na, no, ekkor történt a legváratlanabb fordulat, mert jobb és bal oldalán, a két-két katona lerakta fegyvereit, és oda a homokzsákok elé. Lutc szem előtt színes karikák cikáztak, humályosan látott. Megpróbálta az elsütő billentyűt meghúzni, de soha nem került ki melyik ablak mögül, eldördült egy lövés, amitől elvágódott, és nem mozdult többé. Nem tudni honnan, előkerült Merkerezredes, de elkiáltotta magát homokzsákok előtt álló szakasz, jobbra át, előre, indulj, állj. A császár felsége különös jó indulattal kegyelemben részesítette minnyájukat. Olyan rövid idő alatt ez még a valóban elítélt esetében is természetesen lehetetlen volt, már csak azért is, mert a koronás fő nem nagyon olvasgatta a kegyelmi kérvényeket, Sőt, elfből utasította el az összest. Mindenki lépésben az egységéhez. Ezred, nóta! No Parancsnokok, az egységeket vezényeljék kiképzésre. Indulj! Máskor kivégzések után a cinikus sapkát leimához parancs helyett valaki megadta a hangot. Lammert még a falnál elgondolkodott azon, mi lenne, ha most ez egyszer fordítva csinálnák. Bár a fordított sorrend sem tökéletes, ugyanis ima után is kellemetlen a kivégzés, de talán mégsem annyira. Lehetne esetleg ima, majd kegyelem.